Джафере. що скажеш, Рустеме? Я хочу звідси тікати. Як звідси? З ще сарая. Мені тут тісно. Я тут не можу. Хочу прохати, щоб мені швидше дали мектаб на селі. Чого поїдеш? Не їдь. Не їхать? Чому? Ну, бачиш, ти вже тепер здоровший». Хоч ходиш такий похмурий, немов не знать, що сталося. Я досі мовчав, а тепер мушу сказати. Тобі не дадуть мектебу. Тобі вже навіть відмовлено. Останні події тобі нашкодили. Всі, що у нас мають силу, що вважають себе цвітом народу, всі проти тебе. Вони кричать на роздоріжях, що ти небезпечний. Навіть сам муфтій вже знає про тебе. І тут стіна. Знов мур став на дорозі. Що кажеш? Я кажу, що в нас, куди не підкнешся, наскочиш на мур. Загородили муром від світу жінку, склали стіну за бобонів, і мур темноти стоїть міцний ще, нема у фортеця. А ти розбивай собі голову об ті мури. Трощи своє щастя. Ну, знаєш, ти вже занадто. Ти ж сам казав недавно, що мури пощербились. Май ясне серце і не сумуй. Невже ти не будеш стятись із того, що мули в мечетах кленуть тебе перед народом? Вони ще недавно у Джуміджамі, в соборнім мечеті, хатіб рівняв тебе з вовком, що краде вівці з кошари. Та то байдуже. Ти знаєш приказку? перше, ніж запалає вогонь, мусить вибухнути сірий дим. Рустем ходив по хаті, повісив голову, і тіні вкрили його обличчя. Замовк і джіафер. Так трудно, так тяжко. Ідеш вперед, як у тернах, що рвуть твоє тіло. За кожний здобуток платиш ціною крові, простуєш до світла, і замість його зустрічаєш вогник дрібний, мінливий, як у багні, блимне. Сховається, засвітить знову і згасне. Як мір'єм. Ах, годі, забути, не згадувати краще, Забігти кудись далеко, забути, загоїти болячку. Як звір, що тіка до нори і зализує там свої тяжкі рани. Поїду. Куди? А світ за очі, аби лиш звідси. А наше діло? А товариство? «Вас тут багато. стидайсь, Рустеме. Стидатись? Хай тим буде стидно, що... Ах, ти не знаєш! Ти нічого не знаєш! Коли ти садиш зерно, розумієш, коли ти в поті чола скопаєш ґрунт, вкладеш у нього зерно, полєш гіркими, коли дочекаєшся врешті стебла і сповниш надію серце...» І от тоді, розумієш, за одну ніч виросте пишний бур'ян, заглушить стебло. І коли прийдеш на сході сонця, застанеш лиш мертве бадилля. Ти знаєш, яка тоді пустка у серці? Очі в Рустема блищали, губи тремтіли, він мало не плакав. Поїду. Кажи, що стидно, кажи, що хочеш. А я не можу.